Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da. Căci se cel din tâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu îndrebau de mine. Pe când despre Israel zice: Toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.